Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise siguran la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. De la această oră începe emisiunea de dezbatere România în direct, iar astăzi vom dezbate puțin despre serviciile de taximetrie din România. Vorbim des despre asta noi și cei din orașe, mai ales Um, mai ales uh, că în ultima perioadă de timp un serviciu pornit inițial ca fiind unul de car sharing, dar care, în mod evident, este unul de taximetrie, de trans transport de persoane, devenit tot mai popular după ce a intrat doar în patru orașe, de fapt, până acum, în București, în Cluj, în Brașov și în Timișoara, din ceea ce știu eu. Vă mărturisesc că nu am folosit Uber niciodată, însă am numeroase cunoștințe care îl folosesc în mod curent. Diferențele de funcționalitate sunt și nu sunt foarte mari, în sensul că pe Uber faci o comandă pe o aplicație și tot prin aplicația respectivă plătești, deci nu se pune problema să dai în niciun fel, să lași un bacșiș, de exemplu, sau să primești sau să nu primești bon fiscal pentru că totul este fiscalizat. Însă cei mai mulți care au ales Uber în detrimentul serviciilor clasice de taximetrie, care, da și ele, au în momentul de față aplicații, aplicațiile funcționează puțin altfel decât cea de la Uber, dar funcționează. Diferența este, spun ei, una de ce ține de civilizație începând de la faptul că nu trebuie să plătești cu cash, că nu se uită nimeni urât la tine dacă plătești cu bagnote de un leu, până la comportamentul șoferului, care nu ține neapărat să-ți spună povestea vieții lui, la modul în care te duce prin trafic, fără a fi în mod necesar nici foarte șumanhăr, nici foarte leneș în trafic, și până la curățenia mașinii. Vă mărturisesc că eu nu am experiențe proaste cu taximetriști în general. Nici nu am ocazia să merg foarte des cu taxiul. Îi rog de altfel pe uh, cei de la taxi să nu folosească faptul că cei care sună la această emisiune sunt anonimi și să nu sune astăzi. Să asculte pur și simplu emisiunea și părerile celor pe care ei servesc în fiecare zi despre ei, despre taximetriștii din România, din diversele orașe ale României. Nu știu dacă toate lucrurile sunt așa, cum le descriu cei care folosesc serviciile de taxi sau cei care folosesc serviciile Uber, cert, cert este faptul că protestul din această dimineață de la București s-a încheiat mult mai devreme după ce o delegație, ați la știri, după ce o delegație a taximetriștilor a stat de vorbă cu guvernul și guvernul a spus că va modifica legea astfel încât Uber să fie nevoit să se autorizeze. Haideți să începem dezbaterea până la urmă. Ce aveți să le reproșați, sau ce apreciați la serviciile la taximetriștii din orașul dumneavoastră? E atât de simplu. simplu. 0372069599 Bună ziua, Alex! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Îl uh, din Cluj eu. Da. Uh, nu pot să îi pui uh, părerea mea că nu pot să-i pui în aceeași joală pe toți taximetriștii. Sunt de acord. De nenumărate ori a fost cu taxi și era o curățenie poate mai curată ca mașina mea. La fel, de nenumărate ori am fost cu, cu taxi și era un miros în mașinile de insuportabil. de zic că trebuie cumva, nu știu, îi punem pe toți în aceeași joală, Poate că, într-adevăr, te duci la gara de nord în București și te sui într un într-o mașină care ia 50 de lei, ca așa vrea el, dai curată, sau te sui într-unul care zea, să zic așa, pune pe ceas și nu poți sta în mașină de joc goală. Înțeleg că dumneavoastră folosiți des uh, taxiul, Alex. Uh, da, da, să zic că da, îl folosesc destul de des. Dar n-ați fost uh, ten tentat să folosiți Uber? Uh, am fost tentat în doar în prima cursă, care, care a fost și gratuită. Uh, a fost într-adevăr o experiență și aia. Uh, nu pot să zic că am fost nevoit de atunci să-l să mai, uh, să mai accesez. Și deci una peste alta azi. dumneavoastră sunteți mulțumiți, de fapt, de taximetriștii din Cluj. La ei vă referiți. Astăzi repet, cum am început conversația, nu trebuie să-i punem pe toți în aceeași voală. Într-adevăr, într când mă suri într-o mașină de taxi, uh, mă uit în primul și în primul rând la mașina. Și în, halul în, care, în, în stadiu în care arată mașina. Pentru că uh, îs, uh, îs și mașinile alea într-un fel, au grijă de ele, sunt care câștigă, să zicem, dau o sumă ipotetică, taximetriști, am prieteni taximetriști în Cluj, că amândoi, să zicem, câștigă amândoi 5.000 de lei pe lună. Uh, unul pagă 5.000 de lei în buzunar, altul bagă 3.000 de lei în buzunar și 2.000 de lei se folosește să îmbunătățească mașina. Uh -huh. La fel la fel la fel în general cu toți taximetriștii. Sunt care își respectă meseria, sunt care nu își respectă meseria. Ok. Bine, vă mulțumesc pentru opinia, Alex. ziua Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Din Timișoara vă sun? Da. Aici la Timișoara lucrurile stau puțin diferit față de București. Eu am fost cu taxiul și în București, și în Timișoara, și în Cluj. Așa? Da. Sau de cu niște întreruperi, dacă puteți să ieșiți de pe. Uh, să intrați pe handset, vă rog, Ruxi. Nu, nu, sunt sunt, sunt, sunt uh, cu telefonul meu. ureche. Așa. Uh, la noi, în Timișoara, taximetriștii sunt foarte civilizați, uh, nu îți povestește nimeni nimic, no. nici dacă îi întrebi. Okay. E foarte... Taxiurile sunt ok, sunt foarte, dar uh, ce poate să vă povestesc este că am fost și cu Uber. Și de acum încolo, deși la Timișoara, sunt. Pe Uber, Ruxi, ați circula Ruxi, dacă cu Uber. nu vă dați un pic mai la geam, să aveți căderi de semnal, nu dau seama de ce sunt întreruperi. Da, deci ați, ați circulat cu de Uber, deși vă plac taximetristii din, din Mișoara. De ce? Pentru că mașinile sunt mai curate, pentru că e o diferență foarte mare între a plăti cu cardul și chestia aia cu hai să le lăsăm un și nu are de arest, ar nu vă place chestia Pune asta cu bacșișul? Ce vârstă aveți, Ruxi? Nu, 24 de ani. Ei, păi de aia. Nu... Păi de ce? Păi bacșișul e o chestiune ancestrală. În pare rău și eu muncesc și nu-mi dă nimeni baxișul pentru munca pe care o prestez. Deci râdem glumim, vă, vă mulțumesc, Ruxi, râdem glumim, dar în sfera serviciilor cel puțin, bacșișul ne place sau nu ne place... Intră cumva în tradiția poporului român Și nu numai al poporului român Să fim clar, cum înțelegi. Zona asta în care trăim noi 0372069599 Cătălin, bună ziua Bună ziua, Moise Nici asta nu vă place să dați baxiș? Uh, nu, nu sunt de acord cu eu. Cred că principala diferență Între cei care folosesc serviciile Uber Și cei care aleg să folosească serviciile de taximetrie este cumva, nu e legată neapărat de costuri, cât de sistem de feedback pentru șoferi. În cazul Uber, dacă un șofer primește mai multe feedback-uri negative, el este exclus. În cazul taximetriștilor, nu există un astfel de mecanism de control. Ba da, există. Acum aveți pe aplicații, dacă vreți să și-arăt, da. dar o să fac reclamă unei companii de taxi. După ce mergi, poți să-i dai stele șoferului. Asta, sigur, nu-ți garantează că... Ia stai să văd eu puțin. Ce se va întâmpla cu respectiv. În nu știu cum să fac să vă arăt are... o aplicație celor care vă uitați pe Facebook, fără să fac reclamă în același timp. Ei, nu o să vă arăt ce să mai clas că e prea plină de reclame. Dar vă spun, există posibilitatea de a da număr de stele, nu știu cum, dați aplicației bizidei sau alte aplicații, la fel îi dați șoferului respectiv. Ok, și dacă eu îi dau șoferul respectiv, o zic care ar fi minim. Dar nu am fost mulțumit de serviciul Este o sancționare lui. implicită pentru că următorul utilizator, la fel când îți comanzi pe aplicație taxi, vedeți mulți, poate nu știți că există aplicații și de taxi. Când îți comanzi, îți arată și ratingul șoferului. Poți să-l refuzi. Îți arată și șoferul. Fața deci arată, lui. Poate nu-ți place fața lui, ceea ce e profund rasist, să zicem. Dar. Nu, nu, nu, nu este cazul acesta. Mă refer strict la faptul că unii șoferi nu, nu primesc sancțiuni în cazul în care, nu știu eu, constată anumite nereguli. Că vorbește urât, că înjură în trafic, că nu merge, nu respectă regulile de circulație. Nu se întâmplă se nimic, bă. el va continua să-și facă treaba și va continua să negocieze tarife. Cătălin, să... ascultați-mă puțin. Săptămâna trecută am fost la aeroport, am fost plecat din țară și am fost la aeroport și am luat un taxi. Și taximetristul respectiv chiar conducea cu viteză. Iar eu nu mă grăbeam. În general, oamenii care merg la aeroport se grăbesc, eu nu mă grăbeam. Și l-am rugat să meargă ceva mai frumos. Și am mers ceva mai frumos. M-a întrebat adică cum mai încet, păi eu așa merg eu. Păi un pic mai ușor, vă rog. Și aia a fost tot, adică un schimb, civil, un dialog civilizat S-o fi supărat pe mine sau nu, nu știu Nu i-am dat rating negativ după aia pe aplicație Pur și simplu a mers mai încet pentru că mi s-a părut că merge prea tare Probabil ați avut noroc de un taximetrist care Nu știu cât dintre ei ați reacționat așa ar... V-a aveți altfel de experiențe cu taximetriștii? Da, am pățit inclusiv să merg un taximetrist care era deat ah, Și okay. să-i se deschidă ușa în mers, ușa șoferului de... Nu mai zic de, starea mașinii. de unde ați zis că sunteți, Cătălin? Brașov. Să fim atenți atunci cu taximetriștii la Brașov. Vă mulțumesc pentru telefon 0372069599 Puteți suna și de prin alte orașe decât cele în care există Uber. Nu e o discuție despre Uber, e o discuție despre taximetriști. Bună ziua, Gabi! Alo! Bună ziua, vă ascultăm! Alo. Nu, ca idee, principalul beneficiu pe care îl oferă Uber-ul, să zic eu, ar fi fluidizarea traficului. Adică nu cred că uberistii stau prin statii sau pe la știu colț ce colțuri de bloc, oferă curs. Asta ar fi un avantaj pe care îl văd eu. Stați așa. Sigur, nu, nici din cosmos nu vin. Nu știu de unde vin. Dar, sigur, nu stau nici în cosmos. Deci, cum văd eu aplicația asta Uber? Cu taximetru n-am mai mers de... Cu taxi n-am mai folosit de doi, ani, așa, de ani zi. Așa. Nu folosesc nici Uber-ul. Dar... Ca idee, eu dacă vreau să traversez orașul de la, de la nord la sud, să zic, da? și am un loc pentru încă o persoană, da? pot să fac lucrul ăsta. Fără să fie nevoie să mai plece un, un taximetru din, din stație și să încurce cumva traficul. Ce ziceți e un car sharing. Da, hai să fim sinceri și serioși. Uber funcționează ca un uh, sistem de taximetrie. Hai să lăsăm vrăja la ea. Că eu mă duc la serviciu și am aplicația, sunt autorizat, sau poate așa o fi, nu știu. Dar da, nu am toate datele, eu așa, așa îl văd. Încă o dată, de... da, așa a fost promovat, s-ar putea să fie chiar așa, dar nu despre Uber vreau să vorbim astăzi, ci despre taxi. Noastră nu mai folosiți taxi, să înțeleg. Da, nu, nu, nu De ce? Taxi. Sunt, sunt toată ziua în trafic, nu am nevoie. Ah, ok, atunci de deci ce a sunat? Te mai emisiuni, da, da. fiind cât de mulțumiți sunteți de serviciile de taximetrie. Vă mulțumesc, Gabi. Bună ziua, Andreea! Andreea, bună ziua! Uh, bună ziua, Moise! Las, putem... uh, experiența mea legată de taxi este una importantă, aș putea spune, pentru că timp de șase luni, zi de zi, am fost obligată să folosesc taxiul cel puțin de trei ori pe zi. Așa. Și asta mi-a dat în București. Okay. Și asta mi-a dat posibilitatea să cunosc taximetria în toată splendoarea ei. Când spunem toată splendoarea Am și exemple pozitive, însă foarte puține Proporționar vorbind, cred că Undeva 1% dintre taximetriști Sunt cei care au și atitudinea, și mașina Și, bă, cum să spun, tot ce trebuie Ca să aibă niște servicii de taximetrie de calitate Cei mai mulți sunt praf când spun asta și nu exagerez cu nimic, aș putea să scriu o carte despre taximetristul la... din București, vă dau un exemplu concret. M-am urcat într-un taxi într-o dimineață și uh, am observat că taximetristul mergea cu frâna de mână trasă și zic, ce s-a întâmplat? de ce mergi cu frâna de mână trasă, eu fiind șofer? Zice, păi m-au lăsat frânele. Zic, și atunci cum ai îndrăznit să mă iei pe mine în mașină? gândindu-te la faptul ăsta, că nu mai e frâne. Ok, a fost un exemplu. Definiți în cod, vă insist să definiți uh, uh, sintagma taximetriști din București sunt prof. Ok, îți mai spun o mizerie de nedescris pe bancheta din spate și noaie, puteam să le iau cu fărașul, uh, bancheta din spate distrusă, uh, mașina uh, fiind ruginită și mașinile, care au fost foarte multe, ruginite, ziceai că sunt cutii de conserve, miros de fum de țigară, taximetriștii fumau în mașină, uh, vorbeau la telefon în timpul... Uh, șofatului în timpul cursei, trebuia să-i admonestesc să nu vorbească la telefon. Ca uh, și cum mi-ați de, descrie țara România. Dumneavoastră aveți uh, pretenția ca taximetriștii să fie, uh, cum? Politicoși, bine crescuți, civilizați. Exact. Am avut curați, și această experiență fel extremă. Care este noastră? de altfel, nu? Exact. Eu am avut și această experiență extremă cu doi taximetriști în timp de șase luni de zile care, au, la același preț de 1,39 lei pe kilometru, aveau niște mașini impecabile, absolut impecabile. S-au dat jos din mașină să-mi deschidă portiera să urc, Sau dat jos din mașină să-mi deschidă portiera să cobor, m-au întrebat dacă doresc aer condiționat sau nu, dacă vreau un anume post de radio sau nu. N-au solicitat mai mult decât prețul cursei și mi-au dat bon fiscal fără să-l solicit, deci au fost impecabili. Ne-am notat numărul lor de telefon pentru condiții, situația în care aș mai vrea să mai merg cu taxiul pentru că au fost deosebiti. Vă mulțumesc! Dar pentru... au fost doar doi. Vă mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit această experiențe, Andreea. România în direct, la Europa FM, te ascultăm! Ceea ce spuneam la început, asta descrie Andreea. Un segment de al populației României vrea cumva altceva decât e țara, de fapt. Nu cumva le cerem prea mult taximetriștilor din România? Bună ziua, Valentin! Salut, Moise! Ce... Valentin sunt din București. Na, ce să spun, ca și antevorbitoarea mea, Andreea, pare uh, foarte mult dreptate în ceea ce spune? Noi cel puțin eu, hai să nu exagerez, că nu extrapolez eu, cel puțin caut un confort decent în, când călătoresc cu taxiul, folosesc, de, de exemplu, dar de nu trecut, folosesc și Uber-ul și prefer Uber-ul în, în detrimentul taxiului că Tocmai din cauza condițiilor de circulația lor Să ne înțelegem, e... la Uber nu mergeți numai cu Mercedes Din ce știu eu Mergeți Ei, și nu, la nu, Morgan, nu, mergeți cu nu, la fel, nu. la da, exact, nu, nu mă refer la brandul de mașină Nu mă refer la brandul de mașină Mă refer la condițiile estetice Care le are taximetristul sub Ca mașină vorbesc Okay. Și a Uber n-am simțit niciodată miros, n-am văzut niciodată Bine. cum am pățit eu. eu. Îmi cer scuze, da. trebuie să scurtez discuția cu noastră, pentru că sunetul este îngrozitor. Nu știu ce se întâmplă astăzi cu cei care sunați din București. Am impresia că e o problemă cu telefoanele din București. 0372069599 Vlad, bună ziua! Calumai este. La tot din București. Da, sau de bine. Uh, da, așa. așa. Uh, mă zic ce să spun. Sincer, mie nu prea am vine să mă urc în niciun taxi din uh, București. Majoritatea pe care le-am văzut uh, nu, știu, nu arată destul de bine. Și nu prea am, am curajul să mă urc în am folosit. La ce mașină aveți? Uh, eu am da. un Peugeot 206. Aha, deci, o mașină, mașină galerii... personală. Ok. Ce aveți da? încredere în mașina Peugeot 206? Păi da, pentru că am grijă de ea. Ok. Bine. Și am grijă să fie tot în regulă cu ea, da? Uh, nu nec și faptul că sunt și mașini pe taxi, dar majoritatea pe care le văd nu prea mi inspiră încredere, ca să nu mai vorbim de conducătorilor, așa care arată într-un fel anume. Uh, Uber am folosit... Uh, o să folosesc uh, pe Uber există și Logan există tot felul de mașini, dar sunt îngrijite uh, cioperii sunt în regulă sunt amabili okay. și cam asta este uh, înainte să protestez, eu zic că cei de taximetriști și cei cu transportul acesta ar trebui să lucreze întâi la ei și la ceea ce fac adică v dacă faci taximetrie ar trebui să te acest Sigur că există, ok, e, asta, este, e un obicei balcanic să lași pagă în. baxiș, nu-și pagă, să ne înțelegem, sunt două noțiuni diferite. Să lași baxiș atunci în sfera serviciilor, atunci când mergi la un restaurant sau la frizerie sau eu știu, la taxi, da? Dar sigur că am vrea cu toții să fie și pă, să devină un obicei ca serviciile respective să arate într-un fel mai degrabă occidental decât bal balcanic. Uh, bună ziua... Cine urmează? Cred că urmează Adrian. Bună ziua, Adrian! Adrian, uh, bună ziua tuturor! Din Brașov vă sunt. Da. Uh, chiar mă bucur că după o perioadă lungă de încercări am, uh, am intrat cumva pe subiect. Uh, nu știu dacă sunteți la curent că aici, la Brașov. Am avut un mare scandal uh, destul de recent, referitor la o companie de taxi. Și lucrăm Nu sunt la curent. În... În Lucrăm cumva și în IT O să vă spun imediat pe scurt uh, Mie mi se pare o idee bună Uber Și a sublinia un singur subiect Sau un trend uh, Oare ce ar fi dacă măcar o parte Din cei care se plâng Ar încerca sau ar trece către Uber uh, Ținând cont de Vagina fiscală care se face uh, Prin companiile vechi De uh, Da, exact Tocmai asta Legat de asta a fost și scandalul de aici Uh, unul din patroni a fost arestat, uh, avea foarte, foarte mulți bani uh, cumva în casă, în loc țină un bănci, ora de ce. Și Atenție, sunt două probleme mai... diferite cea autorizării și cea a evaziunii fiscale. Mă înțelegeți da, ce vă spun? Da, sunt, deci autorizarea sunt, presupune da, îndeplinirea unor condiții, ceea ce sigur nu garantează că cei care verifică condițiile respective, adică autoritățile române... Vor face de așa manieră încât serviciul să fie mai bun, securitatea pasagerului să fie mai bună. Sunt însă chestiuni legate de as asigurarea persoanei transportate, dacă e să dă, da. da? Așa este, okay. exact. Dar încetul cu încetul cred că se pot rezolva da. lucrurile astea, mai ales dacă, cum spuneam la început, există interes și din partea șoferilor să meargă spre partea asta. Eu mă gândesc că uh, poate ar avea și de câștigat, nu? Dacă ne gândim un pic, uh, patronii, sau așa zic și patroni, încearcă să câștige maxim de pe urma... Angajaților în taximetrie, nu? Eu așa văd lucrurile. Aici trebuie să înțelegem cât mai corect cum funcționează lucrurile și de o parte și de alta. Mulțumesc, Adrian. Și, și din ce știu eu, și șoferii de Uber sunt pe uri Ei primesc un comision din cursele pe care le fac, dar trebuie să respecte niște reguli. E o francizare, de fapt, un fel de francizare asta. În partea altă, și șoferii de taxi, cei mai mulți dintre ei, plătesc pentru stație și pentru faptul că primesc sigla unui serviciu de taximetrie și ce reușesc să, peste o anumită sumă le rămâne lor. Cam așa funcționează în ambele situații. Din punct de vedere juridic, să știți că și unii și alții cam toți sunt pe uri în momentul de față. Nu vreau să intrăm în astfel de detalii legate de determinația, să zicem, financiară, deși nu fi sigur că da, un subiect și ăsta, adică ce, din cauza faptului că primesc mai puțin bani, asta justifică, nu știu, o mașină mai murdară. Ce spuneți, Marius, bună ziua! Bună ziua, bună ziua tuturor din București sunt. Eu aș începe mai întâi cu o întrebare la care aș vrea un răspuns din partea taximetrișilor. Oare de ce tot mai mulți oameni migrează către acest, aceste servici gen Uber? Nu avem o statistică foarte clară ca să vă spun că ceea ce ați zis noastră acum e adevărat. Pur și simplu s-a extins în mai multe orașe și poate de aceea are mai mulți utilizatori, ca orice serviciu nu. nou. Haideți să vă spun eu atunci. Eu sunt șofer practic nu Uber, un alt serviciu gen Uber pe o platformă. Așa. Cred că 99% din clienții pe care i-am luat și am mai stat de vorbă cu ei mi-au spus, domne. Am rântat la taxiuri din cauza oamenilor de acolo. În primul rând, în al doilea rând, din cauza mașinilor. Poate au vrut să fie drăguți cu dumneavoastră. E, oare? E, din câte știu, Uber și alte aplicații de genul ăsta au un tarif mai mare decât cel al taxiurilor. Din câte știu eu, nu. La anumite da. ore, atunci când nu există mașini, te avertizează că îți crește tariful. Da, Exact, la cele ore, traficul este mult mai mare pe aceste aplicații. E fresc, la anumite Eu, ore circulăm mai mult decât la alte de ore. Da. da, dar toți clienții acelea, au aceeași reacție față de aximetrii zone. Mașinile sunt uh, multe din ele nu ai curat să te urci, iar șoferii când ai urcat uh, ar trebui să ai niște doapă pentru urechi să nu, să nu îi poți auzi. Mm, exagerz, Problema exagerz. cea mai mare cred că la ei este. Înainte de a face proteste și a... Așa a amenințat, pentru că eu chiar am avut parte de amenință prin trafic, din partea unui taximetrist, a ei să lucreze la la stand, la ei. La ce, mai exact? La să lucreze la comportamentul lor. Trebuie să învețe să fie oameni. Sunt mulți care chiar spuneam și cineva, un taximetrist de la proteste spunea dimineața că sunt veniți din vârf de munte sau nu știu de unde, cu două clase și păi da, da, ăștia îi în jos pe toți. Din cauza lor le se pune eticheta generală. Sunt mm. foarte rare cazurile de taximetriști care chiar da, știu. Sunt fac nu sunt oameni de știință, adică. Băi, da, de asta să, să, din ce știu eu, trebuie ca trebuie să ai permis auto. Din ce știu eu, trebuie să ai, trebuie să ai uh, 8 clase ca să poți să-ți permis auto. Nu mai știu exact cum era. Cred că așa era Da, 8 clase. Mă rog. da, da, corect. Bun, acum nu știu, mi se pare că exagerați puțin și poate că. Adică, nu știu dacă această ștampilă Se poate aplica tuturor taximetriștilor Pentru că dumneavoastră ați avut conflict cu unul dintre ei uh, Nu, am prieten care e taximetrist Pot să zic că Cred că este printre cei mai buni taximetriști din București aromă o mașină impecabilă Dar este unul Am mai mers și eu cu taxiul când am avut nevoie Și de fiecare dată am avut surpriza neplăcută De a, ori a găsi o mașină foarte, foarte murdară Ori a găsi un șofer care fuma în mașină Și mirosea îngrozitor. Vai, cum sunteți? Nu ah, un rău, dar asta e realitatea, trebuie să vedem realitatea. Asta, rău, dar... asta cu fumatul în mașină, mă rog, aici poate am eu o problemă fumător fiind. Nu mi s-a întâmplat să merg cu un taxi în care taximetristul să fumeze atunci, iar dacă a fumat altă dată poate am eu o problemă în sensul că nu am simțit mirosul. Dar cum se schimbă lumea noastră, cum ați devenit toți la fel de talibani ca și Petreanu din punctul ăsta de vedere al fumatului. Bună ziua, Florin, Mașina se fumează. Așa e da. Florin, bună ziua. Florin? Uh, bună ziua, da. Dacă doriți să vorbiți cu noi? Da, sigur că da, din Timișoara. Okay. Așa. Uh, Dom'le, stați să clarificăm cână... o chestie. Dom'le, la Timișoara da. am auzit, spuneți-mi că e așa sau că nu e așa. De când cu, uh, uh, cum se numea, semaforișoara? Zic bine? Da. De când cu semaforișoara da. petreceți Petre mult timp împreună în trafic, uitându-vă unii la ceilalți. Așa auzit? Da, într-adevăr, este mai aglomerat de când cu semaforișoara. Așa. Dar să revenim la Uber și la problema taximetriei. Despre taximetriști vorbim nu despre Uber neapărat. Exact. Repet, tot ce a și cu domnul dinainte și mai am auzit mai încă un ascultător, că să lucreze taximetriști în primul rând la ei. Eu zic în primul rând să lucreze Uber la ei, să se autorizeze dacă vor să ne facă concurențile. La concurenta. să sunteți, sunteți taximetriști. Da, v-am rugat, sunt tocmai rog. de aceea v-am rugat să nu sunați astăzi, pentru că acum, aceast... deci ce spuneți dumneavoastră și sunt de acord că ce trebuie să se autorizeze, a fost o chestiune care a mai fost de... dezbătută la Europa FM. Acum vorbim despre calitatea serviciilor de taximetrie și despre cât de mulțumiți sunt oamenii de dumneavoastră, Florin. Da, știu, dar eu cred că în Timișoara am fel problema, nu-i ca și în București. Bine. Nu am fost, dar atunci am auzit. În ok, vă dar mulțumesc. Vă supărați? Okay. Nu mă supăr, doamne ferește. Încerc să fiu bune. politicos, că la această emisiune șoferul sunt eu, ca să zic așa. Vă mulțumesc foarte mult, Florin, pentru înțelegere. Bună ziua, Ioana! Bună! În primul rând sunt dispecială, în al doilea rând sunt suficiet de taximetri și în al treilea rând sunt client de taxi. Într-o am sunat pentru colegii mei, care să nu uităm că sunt oameni, au și ei probleme, au și ei sărbători. Ca noi toți. Păi, clientul, când într-o zi de sărbătoare nu îi se oferă mașina, devine foarte irascibil și foarte rău de gură. Da, e o țară în care, într-adevăr, avem probleme gra grave cu educația, dar dumneavoastră, Ioana, îmi spuneți că, deci, -ar, din acest motiv n-ar trebui să cerem mai multe nici taximetriștilor? Pentru că vedeți, nu totți în Dar pentru că este un serviciu cu public. Iar clientul nu este să punul este colaboratorul taximetului, pentru să... că este serviciu contra serviciu. Nu, încerc să vă spun, ioana, că dacă dumneavoastră sunteți dispeceri și stați de vorbă cu oameni care sună, la fel ca și mine de altfel la această emisiune. Exact. Este datoria mea și a dumneavoastră să fim politicoși cu oamenii care sună. Ceea ce nu înseamnă că toți oamenii care sună au o datorie profesională de a fi politicoși cu mine sau cu dumneavoastră. Absolut Diferența este cea profesională între, între noi doi, Ioana Și oamenii care ne sună pe noi mă înțelegeți? Eu vă înțeleg perfect Dar taximetriștii nu sunt cea mai dejoasă Categorie a societății din România N-a zis nimeni Pentru asta Așa vorbesc ante vorbitorii dumneavoastră. Da că sunt murdari, că sunt mizerabili, păi că sunt... Uh, Ioana, de regulă vorbim uh, despre politicieni. De regulă vorbim despre politicieni, să vedeți acolo o categorie criticată de ascultători emisiunii. Eu vorbesc de, de, de meseria mea, sunt de meseria mea. Colegii mei, sau cel puțin firma unde eu lucrez și șeful meu, la noi este curățenie în mașina. Să nu punem problema că vine vara, vine iarna, vine ploaia, oamenii se urcă uzi. Normal, n-are cum să șteargă să usuce mașina, colegul meu pentru următorul client. Ba da, ar putea încerca să o șteargă după Asta înseamnă că fiecare, după fiecare cursă cât un drum de spălătorie. Nu neapărat. O acolo, ceva. Este. Un aspirator Eu de mână. Există. nu știți, știți care e problema de. în moment De ce a apărut, de fapt, această problemă? În acest moment există o altă referință. Adică oamenii pot să compare taximetriștii cu care noi toți circulăm de ani, de zile, cu o altă categorie și un alt mod de a face acest serviciu. Iar ei spun că e altfel, că e mai bine. Deci se poate. Ei da, spun că absolut, se poate. dar să nu uităm când e, când e sărbătoare, când e ambuteiaj, în trafic. Toată lumea solicită telefonic dispeceratele de filmelor de taxi. Asta să nu uităm. Da, nu uităm. O clipă, în momentul în care apare un ambutăiaj în trafic, o furtună neprevăzută vara, o ninsoare neprevăzută iarna, că noi niciodată nu știm că nu vine zăpada. Nimeni nu scoate mașinul, ța din garaj și toată lumea sună la taxi că se grăpește la serviciu, la școală egalunde. unde. Așa. Atunci sunt bun. atunci este bună această categorie. De, da? fapt, de sincer de să vă spun că e, eu am e, rămas amatric. odată vreo... Ioana, odată având mașina stricată, am rămas două la Europa FM pe o ploaie pentru că n-am reușit să găsesc un taxi. Deci ă, acum eu nu zic, nu vreau să diminuez ă, rolul în societate al acestui, a, acestei categorii profesionale, dar în același timp vă atrag atenția că nu sunt totuși, cum să zic eu, eroii neamului care au luptat la Mărășei și Oituz, taximetriști. Absolut, absolut, okay. corect. Bun, mai e bine că am stabilit de asta. Da, mai ales în ziua de astăzi. Bine. Eu vorbesc de categoria de taximetriști vechi, care au fost învățați pe un alt sistem decât tineretul din ziua de astăzi, care este cu totul și cu totul alt sistem. Absolut. E punctul bine. noastră de vedere. Să știți că eu am avut experiențe bune și cu taximetriști vechi și cu taximetriști mai tineri. Bună Vă mulțumesc foarte mult, Ioana, pentru opinia noastră. Bună ziua, Dan! Uh, bună ziua! Uh, sunt Dan, sunt din Cluj-Napoca și sunt și eu taximetrist. Uh, pe o parte dau dreptate colegele mele uh, de la Dispecerat. Uh, de aici se pare că am împărțit uh, un picuț în două tabere, taximetriștii și restul lumii, ceea ce nu mi se pare normal. Uh, de avem zi... o dezbatere, Dan. Uh, cu asta ne ocupăm da. la această emisiune știu, doar că mi se pare că se aruncă prea mult uh, cu pietre în taximetrici de parcă am fi doar noi și atât. Într-adevăr, putea să aveți vârtate, nu, există. Putea vă vă nu există. S-ar putea să S-ar putea să dar să nu uităm că totuși taximetria este un uh, transport în comun ca și troleele, ca și astea, doar puțin mai de lux pentru că plătești mai mult pe kilometru. Da. Dar uh, inclusiv clientul, discutând de mașini, murdare și așa mai departe. Într-adevăr, dacă trec foarte multe zile mașina mâineoase și așa mai departe, da, dau dreptate clientului. Dar să nu uităm că și clientul iarna intră încălțat fără să se scutre puțin de zăpadă își lasă mizerie sau părinți care nu își ajută copiii să urce pe scaun, ci îi lasă să se urce cu bocanci murdari pe scaun. Eu, dacă le atrag atenția, am pățit care s-au supărat și s-au dat jos din mașină foarte ofuscați că de ce le trag atenția copiilor. Da, sau avem trânșilor. o țară dificilă. Așa e. Trebuie spusă și chestiile astea, pentru că nu putem doar să aruncăm că taximetriștii au mașinile murdare sau nu știu cum. Într-adevăr, cum am spus, nu există pătre fără uscăciuni, dar suntem și persoane care avem mașini foarte curate și pentru asta nu sunt apreciate. Intră mașină cu mâncarea, deși am semn pe ușă că nu se mănâncă, nu se bea. Să nu uităm cum arată mijloacele de transport în România, scrijelite și murdărite de cine? Nu cred că de șoferul din față. Deci, okay. în primul rând, trebuie să ne educăm inclusiv noi, ca și clienți. Da, și șoferii, dar clientul trebuie să se duce primată pe el înainte să cerem niște servicii pe care noi nu le oferim. Nu pot să cer lux când eu îmi iau geanta de pe jos și mi-o pun pe bancheta din spate. Ori eu ca șofer ce să fac? De fiecare dată să mă cobor, să șterg cu șervețelul, să dau jos husa? Ăștia la atrag cum fac? Atenția, Dan, zice... Cum ziceți că fac ca ei alții de nu se plânge nimeni de ei? Păi ei sunt la început. E ceva normal, este la început și toată lumea adică vrem ei au o, selecția, o selecție de clientelă? Păi, s-ar putea să aibă o selecție de clientelă. Cum? Nu știu că nu am lucrat în... cu ei, să vedem. dar nu am totuși... o selecție de clientelă. Ei păi. și ei se confruntă, adică și ei lucrează în aceeași țară în care lucrați și dumneavoastră, eu în Cluj, în București, în Timișoara, absolut, în Brașov. Absolut, absolut, dar eu vreau doar să spun, pentru că nu suntem toți la fel și nu putem să generalizăm. Și fiecare avem partea noastră de vină, adică atât clientul cât și șoferul, că probabil nu-și întreține mașina, nu-i îmbrăcat adecvat, în jur și așa mai departe, dar să nu uităm toți suntem la fel. Adică să nu aruncăm chiar așa, băi, taximetriști nu mai ieși și nu mai ieși și nu mai da posibilitatea da. să dați acest mesaj, dar vă rog răspundeți la întrebarea asta. De ce credeți că la ceilalți Există, nu, nu există aceste probleme de care dumneavoastră vorbiți. Lumea nu spune e murdar. Ce? Acolo nu se urcă oamenii cu zăpadă pe bocanci atunci când mm, ninge? Eu Uber zic, eu zic, îi pune zic, să zic, se descalțe la intrarea în mașină sau ce? Nu, Eu zic că sunt puțin mai atenți. Tocmai pentru că e un serviciu nou și sunt puțin mai atenți. Deci, deci eu o, o, e o altă clientele spuneți dumneavoastră? Nu, e aceeași clientelă doar că este puțin mai atentă. Pentru că... Okay. Pentru că probabil vine o mașină Care lui se pare că trebuie să fie mai atent Și dacă vine la mine și îi spun Te rog frumos, cutură-te un picuț pe, pe picioare Se ofuscă și întrântește ușa Aha. Deci mie, mi s-a întâmplat chestia asta Eu am o mașină chiar bine, Foarte nouă Și bă, foarte bună cu Curată, foarte curată și de mi se întâmplă când clientul, dacă a văzut că bilețelul stie pe ușă, vă rog frumos, nu trântiți și nu mai urcă în mașină. Dar nu, păi fi dacă... cumva, nu fi cumva un cerc virtuos sau vicios în funcție despre păi ce vorbim? Poate, adică știți cum e? Că... Respectul, atunci când îl oferi, ai mai mari șanse să îl primești la rândul tău. Absolut, dar asta e că eu până, eu până să ofer respectul, nu mi se, nu mi se dă. Adică, dacă eu am cerut. Simplu, da, dar dumneavoastră vă rog, sunteți profesioniști. Ușa? Ce vorbeam mai devreme și cu doamna de la dispecerat, dumneavoastră, pentru dumneavoastră vă obligă profesia să oferiți respect, indiferent că aveți de-a face cu un cetățean sau o cetățeană, că bine crescută sau prost crescută. La, la dumneavoastră este o obligație profesională. Păi, da, și asta, asta vă spun. Suntem și cei care oferă chestia asta și cu toate astea suntem băgați în aceeași chestie, în aceeași oamnă. Ceea ce este nedrept, sunt de acord cu dumneavoastră, emisiunea se încheie aici. A fost o emisiune foarte interesantă. Mie mi se pare că n-a fost. Adică, ok, taximetriștii, săracii de ei, acum îmi pare rău cumva, au fost pretextul pentru care, de fapt, noi astăzi am făcut o dezbatere despre cât ne respectăm unii cualții indiferent că suntem din sfera serviciilor sau din alte sfere de producție sau de interacțiune, să spunem așa din România. Hai să ne gândim la asta cu toți. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.